Këto janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna në Trent nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. E kam anamagramën ortam, më jeta nëse ti do t'tregosh so, një histori, trego. Ja dhe jemi në linjën e jetës së ol, oltos, më jdash. Eh, jo, jo, s'e keni dëgjuar nga vetë një dhete... familje të zakonshme. Doja të ti e di që gjithmonë tani strijë që na afrohen. Kështu që jep. Hajde, <laughs>. hajde. Le ta dëgjojnë kurta afrohen të tjerat altin se këtë historinë m'vlod duke e tregu tash. Shumë gjess herat ftoq. Mhm. Jam grof akoma. Tregon një histori të ngrosh që njerëzit kanë mundsi. Po, Altin, Xhaq. Një gotë verë Gështenje që pishen <laughs> Një botanije që i kam hedhur suhpëve Pas nga të regove asin as qësë A ti kur ishe në, në korq Vajte në ashef Apo për, në dhe një në, në salon Po si osu futen ashef në salon Së rrijet në verë ati e jo më në dimur E kam patalje, përset? Për shtot pra, për setot, pra? Po, me, Një dhomë është në gotë të korq Një dhomë, ashef Dëzë bët, gjallë Po se këton ashef, Allah? Po se pyet e për Allah, Allah Më më jesi më më jesi. Mirë mi sikur i janë dëtur këvi në mëjtesit në vallet e klubit e Fem në 104 edhe në ekranin e Club TV-s. Tani është 7:30, por është 7:31. Un mund të provoj ç'ta bëj këtë anagramën. Mm. Ta okay. hedhin para. Po, hidhe, hidhe. Anagrama në klubin e mëjtesit. Rina Toshihi. Rina, Rina, po. Si ka janë Rina Rina dhe Radhovani ka qenë? Si ka? E kam bërë si do. Uh, ah, yeah. ja. Rina? Pa. Tosi. Tosi. E këngë ka Rina, Rina. Tosi, Rina, Rina, Rina. Po, është ai grupi kosovar. Po, si nanon. Grupi i Rina, Rina, Rina, <laughs> <laughs> oh, Rina, Rina, <laughs> Rina banenina. Në në në në në në në, e do kërt që si tjetët e kërt tjetët e tuta Se për tjon në në në në në në në e i në në në në në, E io i bi nga balerin... Eju në ko kërt të levrin Si qua e i grupë ja? Si qua e e a ta vazhetdojm tjetën grupë Gjësitrë Rina Tosi? Rina Tosi HII HII Uh... Ezmse Rina dhe Tosi kanë pasur një histori. Do të thonë kanë qenë një çift i dashuruar, Rina pa. dhe Tosi, dhe pastaj kjo dashuri u dogj. Ai ish... <laughs> u bë hi. U dogj e u bë hi. Okej. Kjo është anagrami juaj Zot. 069 20 7222 dërgoj mesazhet tuaja. Po ju fal duaj shumë. Do luajm për një orë nga Prime Emotions. Mish dashur një është da, da, da. Rina, Tosi, Tosi, Rina, Tosi, hi. Rina, Tosi, hi pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam Okej pam pam pam pam pam nuk është e vështirë. O jep përse luajmë orta. Për një orë nga premium watch. Rina Tosi Hi. <t sig> o jeni kanë fiksim për të këtë një herë. O jeni për çfarë luajmë? Për një orë nga premium watch, falori për të këtë. Premium watch miq dashur është për çfarë luajmë? <gjës> dori, pa për një orë nga Brim i Moçës. Është mojti, për gjithë dyqanin e Brim i Moçës, për biznesin e Brim i Moçës. Oh, Tameni kështu me me me vendim gjukate po. Të ja kalojmë juve me prokur. A kuptoni se çfarë? Le të mos po flas se jam zero nga kto, prokurat. R I N A T O S I H I. Okej. <gjës> Rina Tosihi. 069 20 70 222. Shumë faleminderit edhe Olta, ti je Olta për herë të parë mi. Falënderit, mangjit i Lori. Vitin e 7 të më në fund bëm, e bëmë e lëmë emisionin, kjo ishte. Gjithë kohë që mundojëta ta bëjmë të konshë, të, të shtĩ dhe më në e fund më në fund u b. Të shtĩ. Vet madje, pa kërkesën tonë. Uh, sa të luroim ti ëma Zot. Më mirë tani, a? Mm. Sa lezet ka kur uh, kur të shtin? Ndonjëherë të lurohesh. Urë. Un bëra ca foto dajte di, me than drejtën. Nga lart. Duket i bukur, por duket si akullore kështu, nga jo nga balkoni tiranu, un jetoj uh, uh, në Tiranë, mëso dajte non. Tu ke dajte nga Tirana, orti. Duhet ti pushën kodra tani që shikosh dajte. Ti ke ke pushosh hash në Tiranë. Si mund të shikosh në dajte? Dikur Kadareja shikonte po. dajte tani. Shi... Dikur Fromoje shikon atë betonin që ka më përpara aty. Ka opsion përpara. Ëm <clears throat> Jo, dola për një xhiro, kështu, mm -hmm. andeja nga Vrapi. Kishte njerëz diën. Tan. Nga Liçeni, edhe pse ishte ftohtë, po ishte ishte këndshëm. Dhe u kujtova kë kam parë. Jo, tani u kujtova. A, u kujtova kë kam parë. The se më tha ieri që un kam parë tikë edhe për lojën që bëm ne, mm -hmm. gjeni kë kam parë. Dhe tani u kujtova edhe un se kë kam parë, se për një moment e, edhe e çë një kështu, nga këto, mm -hmm. që pash më shumë vonesë. E pason honest, e ja bëra me dor, por ishte tepër vonë, ai s'm pau që ja bëra me dor, domethënë. Edhe ngjela içi kështu. Edhe një tjetër pastaj. Ishte shumë burger. Se isha ishan duke duke vrapuar kur më vjen për ball, një zotri. Mm -hmm. Edhe ky ishte në Kush ishte? Kre? Nuk ishte me vrapin e tij. Ishte ishte një zotri, hmm. po themi, që ishte për shkak të vetë. Ishte një, vete, shuar, dajnë, një, një duke një 65 vjeç, a diçka aty. Dhe dhe ma bën mua me dor, ngrej dorën lart typ pa, pak tip përshëndetje naziste domethën si si kështu. Edhe ja bën edhe mashka bënte në ushtrim ajë po bënte një ushtrim po mos e di. Pra tani. Ai bënte një ai e mbante një rën dorë, domethën i mbante duart të shtrirë dhe ngrihte njërin një rën njëri tjetër duke e ecur. Këtë që bënim ne kur ishim në shkollë. Po, po e bënte. Duke e ecur, po se kishte mendin unë. Unë pashë ja bër edhe unë. Ja bër edhe unë me dorë e pashë se që mua vazhdova, vazhdoj me dorë. Elanashatun, pojsë isëm të nxjemi nga avëdonë ndihmë. Domethën shtrin krah përpara, duhet ecur, ngjerënd ec, ngjerë tjetër, ec. Ngjerënd ec, edhe ka një. Nuk kurse, një mund ta bëj një. Tamen. Ti vazhdo me tëndën. Ata ata do ndjejnë keq, ti do ndjehesh mirë. Ti vazhdo më shumë për shpat. Gjithsesim, a provoni me këtë? Rina Tosi Hi, Rina Tosi Hi. Selena Gomez, Can't Same Old Love, kjo është një këngë që Ka përshypjen unë është për Justinin A bëja o Ka që të monë qifte si që ishin ish të kërë Britney dhe Justinin tjetër Thejmë bas pak Jeshi që gjithë. Si jeni? Blendi mirë. Good morning. Ës me flokët e gjelbërta. Po, nuk kam bim bari. Në kokë. Po. Interesante. Interesante. Faleminderit. Jeri është smendo. Vërtet? Smendo Jeri smendo. Të gjithë janë nga pak. Jeri ka vendosur edhe një foto me qira fjala në faqen tonë Facebook, facebook.com fraksion klubi mëjetësit, bashkë me një pyetje. E pyetja është me këtë, me kë aktor ngjan ky polic ruse? Mekë ka aktor ngjan këy Policrus. Mhm. Mm, mm, mm. Ha Altim. Shumë interesante. Ky ngjan vetëm sërish pak më i shëndosh, por ngjan pothuajse fikse fare, duha ta themi emrin. Po, mund ta thuajmë. Me Leonardo DiCaprio. Eksakt. <laughs> Bravo Altim. A sa ngjanësh? Ësht fotoja. <laughs> kjo foto... është, më në pesh domosdosh. Po, ka bërë xiron e bën. Po, kjo do të ishte fikse. Është një tip bufi i vogël, nuk mendoj se ka moshën, se DiCaprio është mbi 40 tani. Mhm. Po ky duhet të jetë njëa 25, 26 vjeç, ndoshta. Por por është disën dosh për Injan. Ka tiparet i pareti, ka pothuajse njësoj. Unë kam përshtypjen që nëse do muni, nga pesa, <laughs> të bjerë edhe pesa, atëherë do të injej më shumë. Unë unë un tani çdo mosta tani që jam dobësuar Inxaj. Jo ti kamera. Ne kam se kisha fjalën për këtë monta tren se si ka këtu. Jonit Gilenhall ti më e hajtë po Jonit Kuti ngjera Sinja duhet të jajmë Okej ti vendesales Po më shojmë një rumb Tomku sa sanca ka një blendin ti Eshte bukur me një goca tek atë të mudir dijetër dikur Okej pra sugjatam të kampus kështu Shkoj atje edhe dhe më thotë po ishte para më dĩqen çikolata të lutem Po mfat mfat mfat Po ëh edhe Mm -hmm. Edhe më, më thot kjo gotë sa, më jep kafe, në dje, prosja kafe, më dje, unë um, un, un blia kafe për se e bëja vetë në shpinë, mm, atëko, të shqip, jam, jam, e kam zinë dryshem. Edhe i thot më, eduat grirë për kafe amerikane. Mm. Edhe më thot më, editha nuk thuet grirë, thot më thuet bluarë. Kështë të drejtë, edhe, edhe, edhe kështë, ishtë dhe kështë. Edhe më thot më, a të themin që, më thot më, ha i thot më, E ti të që nxë janë shumë ati gazetarit taj, nxë nxë janë shumë ati pak. E unë gjele shkita shumë. Ej e... Sënë tërkë! Që ti nxëj unë? Pallu! Jojo. Një, një. Unë përkërgër kujti nxëj. Në krybin e nxëtë. Por këj policë rusë të nxë janë Leonardo DiCaprioz. Unë do t'i sugëroja. Të në visë të në peshë se do bënte namin me Everton. me ruset. E vërtet. Dhe dhe ndoshta mund të luante edhe një film me DiCaprio. Çfarë ftuar. Si Ka ish, të, kjo është të bjerë Bigxa. Nëna ai të dari një xhiro nëpër Evropë, basi të jetë dobësuar pak, mënisë te kështu. Mund të ketë për shkakun nga ato që kanë një fantazi për Leonardo DiCaprio <laughs> të shëndosh. Se vë bas që do të i hidhen kështu për sipër. Vetëm ideja. Se do thonë ato me DiCaprio, skemi shansë një është, kush. Pa, kështu. Jamë afërt. Apo jo. Pa. Hm. <tuk tuk tuk tuk> po, në thuajnë Po, në thuajnë Po, në thuajnë Në kishe për, mm. për balë dy dy politë rusë Njënë një shumë simpatik por që nuk i njënë askujtë të njërë mm -hmm. dhe tjetërin që i njënë dikabrës Këtë dozitë? Po, këtë dozitë, ja Sozinë Gjitha të filme që ke parë Po, nërmaj Diku do të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Ellet duket. Ellet vaj, ai, ai aty, ai aty, aty shfar, më tha mua shumë e vështirë. Seriozisht. Tash e gjeti, më vënësi më bëri merzej. Ka okay. qenë shumë. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. 069 20 70 222, 069 20 70 222. 069 sta 10 2 2 uh -huh. uh uh <laughs> okay në një jetë tjetër ka për kem... momentin them tikë muzik mund të bëjmë një pyetje nga aktualiteti apo apo i kemi këtu kujem... Kuj jam me këto gjërat tek përvjetori okay. i vdekjes së Skënderbeut pra është të, të dihet 548 vjetori un nuk e kërkova këtë po vetëm Skënderbeu si kanë bërë sa pat mirë ska gjë Ermali 468 ka thënë po Ermali 466 i baro numri fiton dy bileta për një simplex Përsi se kujtua njëri Heroi komtarë Nësë kemi janë së presa jashtë Një hero komtarë kemi Kiste rënë borë dhe na Në riku vë mund janë Vëndjetër Atim kejë si në dafës Kam Atim kejë si në dafës Atim kejë si në dafës Atim kejë si në dafës Oh, kusaj. Oh, <laughs> ja. Sare, ja te vesh patën blek. Sa e dëgjoj këtë, oldan këtë muzikë më vjen të marr një lëmarinë të çajm çunja katër herë. Me lëmarinë. Kjo mundi shpjegoj gjithë sa të bëbrave këto estetikat, këto gjëra. Po. <sighs> Vetëm a të peshkupa u kujtuam, më thënë drejtën që mos mos bëjmë sikur kështu. This is Club FM. 100.4 Mirëmëngjes, mirëmëngjes miqdashur. Është kryeministri që po dëgjonin mm. në Klan e Femrën 104 edhe në ekranin e Klanit <laughs> oh, <yeah. laughs> të Vjetër. Mirëmjes të gjithëve. Dëgjon këtu këqiç vetëm Radio. Mm. Mm. Mm. Mm. Mirëmëngjes. Mm. Atëherë, ehm mm. mm. um, Olta. Ordra. Jeni gati? Po, po. Jeri. Pam. A je Gati? Patjetër. Sepse unë me Altini kemi menduar një fjalë. Mm -hmm. Duam që të. A je Gati? Sigurisht që po. Alta ka lindur Gati. A di ti se ka emrin e mesit kjo? Doa emrin e mesit. Kjo është Hajmer Mesesi. Po. Gat ga, gatime. Gatime, po Alta Gatime, gatime ah, Reka. Alta Lindirit. A po ke Gatime? Ju e dini, ju e dini. Po ju e dini. Unë nuk e di kam. Si të thonë partia? Po ne ne ne. Po ne okay. partis. Hajde. Po eksaktë fjalën për Partia e klubit, klubit. Gadi Kitarat Në në në në në në Në në në në në në Ate, Ate Gonca, është Kua për qendur fjallën ton Ju jenit mirë pritur të, të dashur dëgjuës Të dëgjuar dh, dashur Po, kupër me ka pak Në 069 pa 27 22 Në 069 27 22, 22 Ju sy dojmë të gjeni fjallën ton Vajsa është sendë Jo. Jo, jo tamam. Është një gjë që hahet. Jo, nuk hahet. Dgjoni, do të thotë që timi konkretisht është, okay, mund edhe ta quajmë që qyur është send, po jo në në. Pra mund ta djesh edhe në formën e një sendi. Kjo është ideja. Jo, mund ta djeshi, po si ta themi ne ty. Ashtu, ne ta quajmë version send. Është një send. Nuk është shumë e komplikuar, thjesht është sendi. Jemë. Na pëlqen fjala juaj. Teknikisht është send. Po sepse është i masë, po i vogël teknikisht. Varet, varet. Nga se varet. Varet qefi. nga çfarë preferenca, varet nga po, si e do, nëse ndal. Varet, varet. Varet, varet. Ose varet në mur, edhe se mbipërpjes. Jeri nuk varet në mur. Varet po edhe mund të varet si të bie përpjes. Po prito, prit se mund të varet. Jo ka raste ah. jeri. Ka të mëdha ka të vogla. Ka masa të ndryshme. As të mëdha as të vogla. Pano. Ë uh, pik. Uh, jo, nuk është pana. Piktura. <laughs> jo, nuk është pikturë. Ose është një baner. Është diçka artistike. Jo. Jo. Është diçka që na tregon diçka tjetër? Po jeri. Gjellon me kë? Ja, jo. nuk fiton me kë. Dijon, Dindas është dhe kalendare, në këtë sensë po përë, ja. Dijon, e unë mundu e vetë më të ndimaj. Ha, jepi. Mund të kete element të bukuris. Pan. Pra, jo të gjitha këto janë njësoj të bukura. Ka të bukura, ka edhe të shëmtuara. Fa... Por nuk është artistike në... Me gjithëse, edhe një artist mund të bëj një të tjilë, mund të... Së? Një së, jo. Njët. Çamperitor tekst xham. Jo, më më të më shpjegoj vetëm diçka. Siç thash për kalendarin, pra se mm. tregon diçka, ai varet në mur. Në këtë sens është se kjo Jo, nuk kjo? varet në mur, por kjo tregon diçka. Po të, të më thashë që varet, ai do të mund të varet se ti. Mund ta varësh në, në mur, po. Sa po jon muro ato. Nuk e ka vendin aty. Nuk e ka vendin aty. Do të thotë aty lihet përkohësisht, por kjo tregon temperaturën. Jo, jo, jo. Do është një termometër. Jo, jo, jo. Është shumë i larg. Kjo vishet, do ta vishet. Vishet. Vishet. Vishet mund t'jete burë ose shëmtuar Kur nuk vishet mund t'varët në murë Po themin se ke një gosht aty dhe e varë në gosht pa... Paltoja, pa, jo Paltoja, jo është diçka e trash, që vishet në dimër Jo, të jo. të trash ose të hola jeri pa, Pra mund vishet edhe në dimër e dhe në në dimer, sezonale, edhe një verë Ka sezonale Ka që janë për verë, ka që janë për dimër Një bë Një bë, jo Një bë, që është në bluzë Një bluzë, ja, nuk është bluz, bluzë A kopsa do t'japim ndihmë tjetër. Është brendshme. Ka dhe brends. kopsa. Duke dh dh dh uan fare. Po një xha xha. Një xha? Një xhaketë, xhaket. Mund të, jo. Unë më shonjët mendoja unë, kur pyeta për kopsa. Jo, nuk është një artikull, nuk është një artikull. Të pjesë e një artikulli. Mund, jo, e përbëhet nga disa artikuj. Është një cop me patë. Jo, jo, jo, jo. Jo një cop. Përbëhet nga disa artikuj veshje. Sa? Çantë, jo. Përbëhet nga disa artikuj veshje. Mos thoni që s'u ndihmoi. Nuk është vetëm një jaket, si sa ieri, nuk është vetëm një kështu. Më shumë se sa aq. Kos. Jo, do të thonë te kostumi, jo, por ideja siç bëhet kostumin. Mos e bësh si, pides, mës, nga... të të të qita, si... altini, si ia. Yeah. <laughs> se edhe ti i thua në ieri kështu. Do ta them, po pse mos ta lëshëfon. Marr fikadë. Jo, do i di, po do e kisha lëshuar. Fidez gosa. Pra kur themi kostum, jemi pranë. Bë, jeni pran jeni po pran sepse jen... siç përbohet kostumi nga kollari i nga... xaketës edhe kështu pjok... mund të jetë me 3 pjesë por shume kostum është uh... me dy fjalë apo me një fjalë jo një fjalë një fjalë goca është me vija ë uh, një prej tyre është me vija ai i këngës ai i burgut ai <laughs> <A> i burgut ai <laughs> i këngës çfarë kemi mësuar <laughs> jamadan ai i burgut ja, jo, jo. Ja. Uh, A i po burgu. po tani kuptova se thash biet vetë Vishëm për gjumë për gjestirë Vishëm për gjumë Pijame dhe burgu të adje Pijame Në qëse e keti i rja shtu dhe unë du të kem një loj me ty Po ko, ko? ko Kom Kom Kom Kom Në osha Jo, jo kombinoshe jo. Po qarja nuk no. qaj shua okay. Goza, në dijoni Nuk e disë kam qenë asë një në bërë Po e ndimoj Po e ndimoj Po e ndimoj Po e ndimoj Po e ndimoj Po e ndimoj Po e ndimoj Po e ndimoj Po e ndimoj Këto mund të vishën U një A, moj ti e hanë Ojojojo Sa po i thash Vërëma të e më shkond e më Më asë gjusë më thash Mund të veshë i policia Mund të veshë i ushtria Mund të veshë në shkogë Mund të veshë i mjeku Në pa, spital pa, pa, Ok, nuk këptu Ok, tani. përbëjt nga disa artikuj Nuk përbëjt etë nga një artikuj E drejt, e drejt Kurse ke veshë mund të vajë E më mos e zjatë më ta një Mund të vajë This is Club FM 100.4 Lidhja shkurë të përsot në klubin e mqesit Vjen pas një mungë e se një avore Në një avësht program i së djeles në brëma në Top Channel Topin e artë të vit e fitoi Leo Messi Messi ndryshë nga shumë burra ka 5 topa Te art. Pesës në greqisht i thon penta. Pentagoni mban këtë emër për shkak se godina ka 5 brig. Njëri u ndërkoh ka 24. 24 është dhe numri i orve që i duhen tokës për një rrotullim rreth vetes. Njerëzit që rrotullohen vetë rreth vetes quhen egoist. Ego në greqisht do thot un. Un nuk di greqisht, por shumë nga emrat e gjërave bazohen te greqishtja e lashtë. Elast është një zanore i lartë të qunit lesht, edhe kashmiri është një lloj leshi i rrallë, vjen nga mikrat e një rrace dhish. Murri i dhisës së spiapi është një shprehje teknike është e gabuar. Zit nuk martohen. Martesa e Figaro-s është një opera komike e Mozartit. Mozarti ishte hal në sy për Salerin. Saleri kishte emrin Antonio dhe ishte një kompozitor italian. Të tillë ishin edhe Rossini, Puccini dhe Vivaldi. Ky kompozitori i madh barok është i njohur për katër stinën. Shiprira në këto ditë është në barkun e stinës së bardhë. Bardha për treguar se është nga Tirana e quhet i veten bordha. Bordha rimon me korda. Korda është një lloj shpate me majë pakës të kthyer. Kthim në Eden është një film i vjetër australian në Stefanin. Grupi më i madh nga Australia është AC/DC, që tani do të këndojnë Rock or Bust. Jeri ka par dikëm ishda nshur Jeri mm. ka par wow. një cunë apë një gotës nuk e di Do e zbulanim Por let luajmë mm. lojnë e Jerit Atëhere, mm. duha dija pëfjallën oltës të parës Me që kemi gotën e vetë me që luan Tani jepi oltë Falem derit, ti Jeri ke par një vajs Ja, falem derit oh. Kalojmë tek Lori, Lori um, Ke par midjallë një, një më lishë Pa E sa kë Lori? është nëndyzetë Mm, ja, është pak farin B20-at. O, oh, Lori. Më sa dion, pams. është artist? Pams. është uh, aktor? Kjo. Ja, okej, okay. altin. Altin. B20-at dhe artist, altin. është regjizori vi? Mm -mm, ja. Vjen kesh, olë ta edhe njëherë. Kën këtar? Pams. Uh. Me flok të gjatë? Ja. Mm, lori, kën këtar me flok të shkurëtra? Pams. <laughs> që ndoan ka qenduar në festivalet e radio televizionit me stadion ka qenduar dhe jo vetëm aty po ë është rock po kanë kanë pjesë tre muskutierve ë uh... tre muskutierët kanë qenë e muskutieret, e, muskutieret, jë, jo jo po sikishtë flok gjata bravo jo tre muskutierët kanë flok të gjata aty është më shkëmbë me atë alora një këngëtar rock ëh hm pak mbi 40 2-te 1, mos ga bojë, mos artin, e ati, pëm... Një kënktarë rok, 2-te 1 vjeshtë... Një familje artistës, gjithashtu, nga në nëndim shumë të, i të madhe... I filon e mërën me e... Kuj po joh, pra. pa, që agë dhenë? Kë pëmendoja? Kë pëmendoja? Kë pëmendoja e këtën të të të më praba? Po praba ishte një nga ma e skrajnë, se dhe unë kredonin po më ndova praba... Nuk e të të të të të të të të të të të të të të të të të t Costa Rock me flokt të shkurtra. Ky vazhdon këndon ende. Po, pa, po, patjetër. Pa është në përkëto lokalet e natës, vazhdon, apo? Nuk e di këtë pjesë. No, jo, uh, si uh, nuk, pra, nuk, pra, nuk, nuk e di, vazhdon, ti nuk quhet kjo, më që jeri se ti vazhdot. Ëh, ti disë se ka mbaruar. Mund të jeta në lokalet e natës? Mund të jeta jeri se ti? Nuk e di këtë pjesë. Nuk e di ajo. Nuk e di këtë pjesë. Okej. Ka një karrierë? Ëh, po. Po, herë mos herë e ma. Ma dhe mjekër, mm. do me të të të. Këm këta rok, rëth dyzet e një vjeqë, po Me i të... flok të shumë këta, Po se të djaltim makalat, Që këm ndon e ndë dhe që mban mjekër me rase. I thudon e mrën ma? Jo, i thudon e mrën me bë, bravo. <laughs> I thudon e mrën me bë, E gjeti ojtë shumët? E dhe mrën me lë, bravo. O, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, Atërene, B.L. B.L. nga familje artistës, gjithashtu Po që s'ka vjetë në rizikën i si ati Ja, për jenë artistë Po, këndonë, po aji artistës Kështë dhe autor këngës, gjithashtu Po, pak të nështë ndërmë Bojken Lako Bojken Lako, përre Po, gjithës e si me flokë shkutra nuk është Po, me flokë shkutra është Ma dje dhe gjështë kohët e fundeshtë Ky është Bojken Lako Bravo Bravo, lëta Oke Edhe unë kam parti këtë tjetër O, oh, mi aftë një Jo, me qijemi, me qijemi, me qijemi <laughs> Duha vetëm të të vazhënjë, vetëm për galatë, vazhënjë, atërë, jeri Êshtë es masko? Esakt Artist? Esakt Aktor? Jo <laughs> <Yeah. laughs> Aterë është këtëar? Jo yeah. Ja, yeah. okej, okay. sërë se u kujtove nga bëjkeni Regisor Jo yeah. Instrumentist E sakt! Wow, I... Gjeda. Wow! E sakt! Një, një mashkull instrumentis. Kujtje se imi në këto ujra, që po flisim tani, pra ndaj mu vitu a... është baterist. Wow! E sakt! Wow! Qëndu këtë se dhe qenë brava blinde. Në, në top channel. Në... E sakt! E sakt! Bravo! E sakt! Bravo! bravo. bravo. Lëpë! Lëpë! Skat wow. lëpë! Gjedi Dori! Gjedi Dori! Gjedi Dori! Gjedi Dori! Lëri! Lëri! Lëri! Lëri! Lëri! Lëri! Lëri! Lëri! Ok, minë shumirë, shumë shumirë Hotel më në fundë, Lëri Tommy Love jenë tani me këngën në Thousand Miles Mishtan shukrysh versioni live Ora është tani 9.23 minuta po thua i se Ju jeni me radion Club FM në një 100.4 Ky program është klubim qesit Se vini na klujnë në mëgjesit Në mëgjesit alë tini Në mëgjesit Tani është koha për jeri në që të në frimzoj Dhe olën që të në informojn Bi qështjene motit Që ke jeri? Unë u frimzova shumë Tani jeri derdi gjithë kafe nësaj O da falim deri Gjithë kohën të lutat O da falim deri gjithë qonave shumë Solidaritet Grupi U dojshën të gjithë kompjutrat Me shrafjala Për staffin që në të gjhonë Aj, Deniz, e kapun. Gjithka u dojsh. Gjithka. Dhe me u dojsh. Gjithka. Piu shumë kafe. Ude. Ja, ja, ku jemi, tani, me jeri, njepi jeri. Atere, shpreja që unë kam zedhur për sot, është nga Paulo Koelho, dhe është kjo. Një lulle nuk mund të gërroj, më fali, edhe njërë. Lulle, lulle, maca, maca, jepi jeri. Një lulle nuk mendon të gërroj me lulle në që ka pranë, vetëm lullë zonë këndë sakt, është me shumë kuptim brada. Me shumë kuptim është. Alti. Dhe i patek faltë. Ëh. Ata sembe një <coughs> polta. <Paurra>. Blen <coughs> se kam u denkto, nuk e di s'duke bërë. Lulia Altin, Lulia. <coughs> <coughs> Un po shosa gjëra ajri. Jo, është një gjë. Just mm -hmm. other them. Nice. Ë mbaruan? Pa, po. Tani shkoj ta përsëris zemra me tojta. Jo, faleminderit, do përsëritem po jemi. Pra, pra, një, një lule nuk mendon të garojë me lulen që ka pranë, thjesht vetëm lulzon. <të> një lule nuk garon me lulen që ka pranë. <të> thjesht vetëm lulzon. Po thua ja këtyre luleve tona, e di ti që ka plasur një sherr lules. Pa, në online, në Instagram. Jo, nejo. Sigjethi më mësh zëti. Hajde, vazhdim tani me, ojta më shtanju shënaim, informon për imatin. Se editi ieri che lulja te lulzoi edhe moti do të jetë i përshtatshëm për shumicën. Gjithçka lidhet, jepi Olta. -2 gradësh në këtë moment e 7 wow. gradë do jetë maksimale sot dhe 4% janë shanset për shi. Siç do fot, kemi vetëm një mot me diell. Me këtë mot me diell do vazhdoj deri në datën 1 shtort. Po, nesër si është mm, mm, temperatura? Nëse sot ishte minus -3 dhe 7 grad, nesër është minus -2 dhe 10 grad. Pra, faleminderit. Fillon të, alim, të, alim. të, të ngrihet altimi. Um. Çfarë për shikojë Blendi? Po shikojë përcisri xhilli. Ja, mbashirë ja, gjithë ja i psen, sepse øh, në Houghton Lake, që është një vend në Michigan, në shtetin e Bashkuar të Amerikës, është hmm. shënuar rekordi i ulët i çmimit të benzinës. Wow. Ah, oh. lumtja ta. Ëndër, prej vitesh ë uh, nuk kisha arritur ka çulët, por tani është atje. 78 cent të dollarit, ëh, për një gallon. Mm -hmm. Një gallon në mm -hmm. zonën e zotrinj është 3.8 litra. 4 L potsem potsuai 4 L ja que edhe cronikën televisive que msona që vlen të gënjën Gianchi Ghernaldin $1 a gallon police even had to direct traffic because of long lines at the pump GasBuddy says a price war at a couple of the gas stations in mm -hmm. Oakland Lake, made Michigan, the first state to see prices under $1 a gallon in years These are under $1 a gallon. Look at that. That's 52 cents a gallon at the Valero and prices at Beacon and Bridge Market. At the logarin do me. 47 cents at 1. at 1. Wow. But it did not last that long by Neize. about 9. Si ta kanë bërën si kusht luftë me njëri tjetrin stacionet. E njëri ka arritur ka, ka ulur 47 cent të dollarit. 27 cent tani që është dolari me 127 mm. 27 cent dolari dhe i bjerë diku të e 600 lek 600 lek të vjetra 600 lek 6 lek, lek. Për, për 4 litra dhe Që që i 60 pjesë tim për 4 Që të ndzirës qëmimin po. e litri I bjerë 200 lek litri 200 lek vjetra litri 20 lek, lek litri Wow A po që këmë? Bjerë më rirë se një bidon uj Po, në, thamirë, e vërdet është po, po. Më rirë, po Një bidon... Po që kamë nësui, Pa Eu sei que há muito tempo. Eu acho que há muito tempo. Eu sei que há muito tempo. Que tu me queria, tal vez. Nem ali tudo, comigo. Para daí, eu me quero escrainar. Eu acho que há muito tempo. Isso não é bem do dinheiro. This is Club FM 100.4 100.4 Hej. Oh. Mirëmëngjes, si më së vini ardhur në grupin e mëmçesit. Un jam Blendi, ju përshëndes ju një ditë fantastike. Çdo mëngjes kam. Sta deri në orën 10:00 këtu në valet e Club e Femrë 104 në ekranin e Club TV. Un jam Altini mëmçesi dhe Mëmçesi Altini. Kolegja Altini. Sot do të pyti njerëjë dhe kemi edhe Lorin atje sigurisht. Tani si edukojnë njerëzit Në botë brezat me një lloj krenarie kombtare, po them. Mm. Ëh. Për, shem. Për shembull, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku tolloni benzines, ku gallon, ku galloni, <laughs> më fal, ose 3.8 litra, thuaj, tre kushtojmë nën 1 dollar, një galon, gallon, gallon i thonë ata. Po gjithsesi, mm. ej, um, po thejaktë. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, para çdo ngjarjeje sportive, ëh, mm. qoftë kjo një ndeshje Futbolli kombëtare, siç është Super Bowl i përshëmë, ju e dini Super Bowl se ato vinë që këtu që del në një mëra, ja, keri, ja del në një kombëtar i ënjë. U thar shumë i ënjër mm -hmm. dikur Whitney Houston apo gjë, dhe këndonin himnin kombëtar. Ëh. Mm -hmm. Dhe pastaj fillon ndeshja. Edhe në një ndeshje basketbolli mm -hmm. studentësh në një universitet diku, qoftë, domethënë nuk ka rëndsi. Në çdo mm -hmm. eventim, se... në çdo ngjarje sportive Për para se të bëhen kosha, që vëtë dhe të kajë ndeshja që ka qënë kërë ministri për shumbo në Miami, mm -hmm. kërë luajt atje në NBA, do, luhet, do të këndohet Himne. filmisht himni komtar, mm -hmm. ishte të vetë bashkuara. Ndryshe, ndeshja nuk filon, bëhet nami, ndeshja nuk filon, <coughs> pa himnin. Dhe kjo përstëritet në gjdo aktivitet në atën ditën në mgjesë paratit dhe kurdo shëtë. <laughs> Edhe në jë ndeshje midis shkollave. Siqë? Si Kam dëgundur një incident i vogël në uh, Virginia të Shteteve të Bashkuara sepse aty do të zhvillohej mm -hmm. një ndeshje basketbolli. Na ka qenë një vajzëre këngëtare Leslie Dorchester e ftuar që të uh, këndonte himnin kombëtar dhe më pas ndeshin. De dhe himni kombëtar do të këndohet nga po, e bura John. Nga po. Leslie porra. Dorchester. <laughs> oh yeah, oh yeah. Po oh temperaturat atje janë shumë të ulëta. Mm -hmm. Leslie uh, është bllokuar në trafik për shkak të borës dhe nuk po mundej as të arinte në kohën e duhur. Natos mm -hmm. për... që kanë për... ndeshur së ska hymnën dhe u krijuar një ide e tillë, punonoi Leslie no. dhe polici, që ka qenë gjatht kohë si vëmendshëm. Polici. Po. Ai prezantohej këtë policin. Polici, polici e ka emrin Carlton Smith. Okej, okay, ishte mm -hmm. një oficer policie. Officer policie. Iri në mos, polici duke shkuar si i lezeshëm. Është interesant se ka pasur një ide shumë brilante. Është i lezeshëm dhe interesant. Po, në të njëjtën kohë. Pse e them këtë? Sepse është afruar tek organizatorët e ndeshjes dhe ka thënë dëgjoj ndeshja u po shtyhet shumë tha mm. ajo nuk po vjen akoma. Am lini mua sa ta këndoj himnin kombëtar. Po i mor sa 30 policisë të këndoje se këngëtar. Po pritnojnë aty ka këngëgulur, ka marr mikrofonin uh -huh. dhe ka filluar të këndojë himnin. Ka filluar ata që donin ta ngalonin. Vërtetë ke di algo i këndoj policin? <laughs> ka filluar që të këndoj himnin me ndihmën e të gjithë tifozëve që ishin aty. Pa anë të policisë mund të cënuar. Qëzëri gëllisë? Për papër? A gjithë janë me dorë në zemën, braba? Dë gëtë qërë shumë ajo, se e ga marrë për një Një lëta jo në makinë Një qëzëri kanë To get to get There's policeer zotri. Po, pardon, pardon. Edhe këngtar. Me koburën brez. The ranks red clay the bombs begin to gain proof but not let our flag was still there. <laughs> Bravo! Bravo! Falendele të, masaj! Masaj andzori! Pow! Pow! Por unë jem befasuar me zërine t'je, seriosish. Super, ah, bravo, i eshe za konshe. Përshëndelim të gjithë politë stane që janë Shrëp Pendeta. Përshëndelim puntën barë. Edhe expert staneビrë. Mirë, faleme deritë shumë. Edhe, edhe kujtës Martin ti, mos t'aprek njërë. <gis> Gjelim tani musik nga Rixen, misht sexurrërë. Quë? Qekmim ndaj? Bon Jovin? Pa. Oh, okay, Bon oh, Jovi. Lordy. Oh, Bon Jovi. Oh. <laughs> We weren't born to follow each with Kyokong News <laughs> Nasher. Now we're getting John Bon Jovi, the groupie. The Anime Club FM and Shinpikada. Yeah. riri riri tani muzik let kërcejm ti gjithë. <laughs> Baba. I like to move it move it. I like to move it move it. I like to move it move it. You like to move, move it. Fizikalis fit. Fizikalis fit. Eksto. Çafojm ndonjë tjetër? Çfarë bani? Ne preve fare në atë line. Po, oh, vau, sti sigur e kapsh në ai miliard ti. Di... Rri aty. Ne do të humbim shpresat. Ne hmm. do të bëjmë do shkruajmë emrin në një kafshën. Tam. Tanë, do bëjmë një kujt i bie dhjeta? Njeri, ja, a mund ta bësh si merru ti me këtë pjesë? Jo, të bëj dhjetas se Jo, se... jo se Lori ka koqje se ka bërë. E pra, atë po thonë. <laughs> më, më mirë bjem dakord. Lori. Të mëlëri të bëj Lori si një kandidat. Lori, ai tinë. Vjen ta koti, të afuzim Lori. <laughs> al Edhe Altini ka ko. Unë kam për ja, të kafe. Unë kam dakord. Unë votoj, unë votoj për Lorin. Edhe unë. Për... Jo, <laughs> <laughs> no, Lori sa është so e mirë kjo. <laughs> Edhe unë Lori ndesha po. Në no, prave, më të thurë që okay, da mështë Oke, u vënë tre bërës. Lori Po ka edhe për altinër më vënë Ta i kishën bëmë <të> për që dje djetë ama Ebe, i ku ajo Lori Ska në që i bëjmë këtyre, janë jan shumë, dhe, jan shumë ponç të ponçë të rëko Janë të këqia Ate Lori, unë, unë do shkruaj këtu një kryes Dhe ti duhet të bëshë si kjo kryes A di ti, as di ti të bëshë si kjo kryes Punë për, për mua, ty Ska rëndësi Po me ndoj që mund të akësht i gjuar Ti e shumë kërështare, të një Ti e shumë kërështare Atërë, objekti lojes për gjithi juve është ky Duhet të gjoni këtë Lorin tonë, kur bënë si kjo kryes Dhe ne duhet të zbilojmë Se le kryes është Si krijesës. qfar bënë Lori Si qfar bënë Lori Nuk shëtën që Lori tjetë perfekt I përkryer në këta Lori e kam këtu okay. Gati? Mm, mm, mm. Kujdes ku fjetë blindi Hajde pre gati mm, mm, Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Qihem e vëmondi Lori, mërë kohën të ndër Nja kam bërë edhe me piktur Dëfnu i të ruaj edhe këta Ja kam edhe vizatuar Kafshën E gati Lori Ate Lori është gandë i mishdashur, letë qikojmë E nëse gjeni dot Se si qfar është duke bërë Lori Jeni të mëdhejnë Do të adërgoni në 069 27 22 Se përveç se jeni të mëdhejnë Do të fitoni edhe një dhurat Po Oke Hmm Hmm Okay, diçka e tillë. Mirë, lëri. Okej, okej, okej. Keni ide? Ala me kafshëlorë. Kam një ide, por nuk e di. Ma bëj kushom me Python. Kam edhe një ide, por nuk e di domoshem. Jo, jeri. Jo, jo, unë do bëra një pyetje fakikis, po. Sa është bëjme? Po. Është kafshë ujore. Është kafshë tokstore. Jo, jo, jo, shik, shik, shik. Është qellore. Me 4K. Kafshë tokstore me 4K ose ujore me 2K. Pa këmë A të djëmë dhe i hert? Djëmë dhe i hert? A është të e të që mëndojëm? Jo, i e gështë e pasakë është toksore me 4 këmë Me qime është në më të kao se toksore me 4 këmë Me qimea Dë fuda të ti Shko nga miut ariu ti me një dhe arve This is Club FM 100.4 Atele, Olta, gati? Pa, pa. Pujete për, për ty janë këto. Mm -hmm. Do të zgjidhja, Olta. Të pa. flije me jorgan, mm -hmm. por panën kres. Pajastë tëk. Pajastë tëk, ja, shkësim ja. përrej qëmë, tërshqishtja? A, shëtu. Apo, menën kres, por pa jorgan. Mm -hmm. ah. Kujdesme, nëse s'ke jorgan, mundet të të vishështë trash, për shumën shumën shumën. Porra, po, më pa jastë tëk, në fakt, nuk flet do të. Më ndosht shpes, madje e duhet edhe të lart. Kështu që me jashtk dhe, ja dhe pa organ. Me jashtk dhe pa organ zihet olta, Jeri ka thënë. Unë e di këtë, me nën kres. Me nën kresu, <të> bravo. Zbuluar, zbuluar, zbuluar. Doqan Altini ka thënë, me organ, me organ për për dhe pa, pa jashtk, je gabim Altin. A e di, nuk e di atë. Një pik për Jerin. Gocat me që. Kjo do të thotë që nuk unë e mirë. Na zëm koka në sulkam vetja. Do të thotë keni qelluar të flini njëherë bashkë? Pa. Po, ok, shumë mirë. Kaç? Uh, Përgjigja numër 2. Përgjigja numër 2. 2 net. Ja. Volta. Po. Do të zgjidhje të ishe gruaja e një burri poligam? Po. Pranë ndajë këtë burrë gradotjer. Po. Ah po, ah po. Të kesh marrëdhënie monogame, por që nuk zgjasin asnjëherë mbi 2 vjet. Teste mm. ka galuar Shë bërë më shumë se dy vjetë Por më mirë zjetë këta Këta dhe dy vjet, seri, se të dy të Pati shë një seri Mardënjë shë monogam Pati shë një monogam e seriale Do t'jede vetë antajnë Ok, në regull atëre Lidhje që zjasin dy vjetë <laughs> Lidhje që zjasin dy vjetë <laughs> Altini ka thënë? Marrdhënie monogame të shpeshta. Bravo! Bravo! bravo ja, e ke mësuar. Bravo. Jo me një burr, por me shumë burra, ashtu gigja, <laughs> teknikisht. Okej, okay, shumë mirë. Por uh, ajo do jetë, ajo do jetë e vetmja ama. Ajo do jetë vetmi. E vetmja e tyre. Po. Po. Për të gjithë ata. Për dy vjet. Për dy vjet. Po, për dy vjet për Secilin. Atëherë, atëherë. Po, po. Pyetja e tretë e fundit, Olga, për ty. Po. Deri tani jemi 2 me 1 për hierin, 2 me 1 për hierin. Ktu do shohim. Holta do zgjidhë të haje 20 Kuba akulli në 90 sekonda. 20 Kuba akulli në 90 sekonda. Mund të shkaktojnë dhimbjen në... e shpejtë. Oke, okay, plasje kot. Thonë dhe... që shkaktojnë edhe humbje kujtese. Yon qoftë vdes. Ja, ja, ja, më, më, më ja, si ke këta. Si goja, të thekton. Thjesht të mpiet po, goja u. A po, jetë goja. <laughs> Ti ke koka mi koka balli. Po fillon nga goja fillimisht dhe pastaj. Dhe nga goja deri pastaj s'dihet ku shkon po. Atëre. Po. A po. Të harrosh gjithçka që të ka ndodhur në vitin 2015. Gjithçka. Viti 2015 nuk e në existan ma Tu ashtë gëzohar 2015-en Jo mi horëta është 2016-e Jo, 2014-e ishte Oke, oke 90 kubakulli Jo, 90 kubakulli 20 20 e 90 sekonda 19 e 20 sekonda Unis shkrija ta Kubakulli kam sënda Kubakulli kam sënda Uri ka 3 pik A ti pësatës që të kështë thënë ke unë Por Ta haroj në pletë 2015-e No, a i shtimë Nuk ishte ka i qështë desë për mua Një, një, një, një, një Nëse në teori mundi hash. Unë sem fol për vitin tënd Altim. <gjë> Viti im ishte super. Po, e mira okay. në të lloj është zjede, daltin, të zgjjedh Altim. Ço çdo gjë mund të bëhet ose jo, është e mundur. Ja. Atëherë, <gjë> ojta çfarë kanë thënë uh, lidhje me gjurmë? Mësu si zgjidhjet e pyetjes së dytë. Në lidhje me gjuhën e boksi Kë oja Si tuet? Knockout Knockout esa, esa Knockout më thot Deja Një 2-2 në barënumëri Fidonë 2 bileta për nësë Bravo tx. Deja është një knockout mm -hmm. Letë bëjmë një tjetë pjutin nga gjuhët Edhe pasaj shkëm shpejt në një ndëpërri e fare të shkurët të publicitarëve Muzik nga Kelis Nga Kelis Jo është Kelis <laughs> është Kelis Kelis. <laughs> Kelis Atere Togeri Shultz Kërkoj vëmendje duke thënë këtë fjallë Togeri Gjerman Shultz Kërkoj vëmendje duke thënë këtë fjallë <laughs> 0-6-19-20-7-10-22-2 Dërgonë mesajtë uaj Adere Bravo altin Shpar... Dëshira jo të do realizohet Çfarë Alit. Ai shikë figuruar duket se ti. Alti nikë kërkon nga jeta. Në momentet e lumtura. Ule këtu. This is Club FM. si lavs ammonels në kryeminë mjesit Mirzan Artur që gjithmijt dashuri ju përshëndesim një rit fantastike un jam blenik të bashkë me Yerin Më mjesi Yerin kemi këtu me zonin Aldin Sulaj edhe pa ndonjë urgjencë oltarekën që do vjen avash avash po ulet kemi edhe Lorin Terezin ose më than ndryshe a ganjetur dora sa çfar Shfar është duke për... është uh... uh, delfini e emisioni tonë. Delfini e emisioni wow, tonë! E sasë! Bravo! Oh, sas, wow. Lori, bravo. bravo Eke, Eke, <laughs> e sasë! Wow! Bravo! Eke, bravo, Lori! U në përduar të shutë të kalonë. Ti hi du të kajnë pa bravo. Bravo, Lori! Dë nëgjerës njetërën, Lori, që da të regosh? Pa. Pa. Kasi, kasi, mm, mm, mm, balen, mm, mm, po, ka korra dalini dalsin i balen po ska. Delfini, herë e kanë vënë ndovashti se ishte balena. Kushë dëgjoj? Si isha i balen edhe në rregull e Kelorin, shumë. Kush e dëgjoi këtë? Ngrija. Opa, bravo. Bravo. Delfini. Delfinistamë. Kush e jieve? Ë ka gjetur Eli 021 baro numri. <laughs> ka shkish. Falim derit, Olta. U kënashët. Zero, dygi, baron nëmëri Ejlit dhe fiton një setë me foto nga këmi foto. Olta, me të vajtë i qëka tjetër. Nuk të e bazë qëma. Nësë shumë, jashtë. Po ti pra ti, ti bëgë shumë. Tani, dole të zëjë kasetën shqipë. Merë dhe njështë e u lafës që të shkruash. Në bashkëtë një, në bashkëtë një, në bashkëtë një, në bashkëtë një, në bashkëtë nj Mos gjuaj me gjëra. Wow. Wow. Mundi mikrofon. Ai tentimose lejon fare që të fusi duart ty. Po unë në prerë në gjëra ashtu jo. Tënd do të na kuptim 2 3 don. Na. Gjëmonta. Edhe me qenëra fjala Olda, ai ai sti lapsim goditi. Mund në dorë. M mund të më padisësh, mund të më padisësh. Mund, nuk të padis të kanis. E pan ngjit Olda, s'ka nevojë. Një femër çfarë nuk bën tham. Mhm. Atë. Të qërë, të grinë, të rrë. Ku vendi nisi sesioninë në ri, përqafime mali, dhe pashem mes të budetve. Ua, atmosferë, në mm. ardhjini kërgja atmosferë. Po e njësë. <tër> Reformë. Po. Trinit e dëmë propozimet e lësëmis, wow. dhe dëmë 22 vërrejtjet e pëtës. Ua. Wow. Ha, <tër> ha, <tër> ha, <tër> ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, Bravo, të bravo. Ninën oh, po në video. Prenka nuk pranon a cruise-un. Jo. Por bëkon gjyç të shkurtuar. Po. Çako. <laughs> Drag the arm precise? Yes. He an film artist. <laughs> wow! <laughs> Bravo Olda. Bravo. Në stilin e Oldës mundoan, mundoan, por nuk është se ja. Nuk ja rin si duhet, po ska gjë. Po da, na gjetën. Na gjetën se çfarë është tingulli misterioz. Një rul në lëvizje. Jo një rul me një rul, thotë një rul. Në rul. Një rul. Një rul. Në mister. Një lëvizje e rullimit. <laughs> Nuk është një rull, aha. Është një karrocë me kulai. Jo. Jo. Jo. jo. jo. jo. Jo. Po makin mielli. Makin mielli. Po. Zoti e lë makinë, vë. Ma This is Club FM. 100.4. Didi <tës> di di di di di di më um pëtheu shumë programi, sot u kënaqë shumë me thën drevën. Mendoj që ja kaluam mirë, nuk e di për Juve. Si zoti tjetër. Njeri se të më tregon vetë për një kinnez. Po, ai. Thanks Agenezio. Ai Zovitzo thyen rekorde të ndryshme dhe këtë herë ka vendosur duke qenë se është një lojtar shumë i mirë i shahut. I shahut. Ka vendosur që shu... të luajshë, po në një formë ndryshe, duke qenë ndonjë Vasque a... me kontent. Që kanë Kubalago dhe Team mund të kishën ngrënë, po janë shumë, kështu që ne vetëm 20 lan për revoltë. Po, vetëm 20 për revoltë. Tani më tepër, kyu... e ka emrin të ka bërë ideja. Ky vet futet brenda në në një, po themi, në një kontenier me me kuba akullit akulli. dhe dhe po, lojtari që është përballë ti? Jo, ja, ai është një normale, me që që në gjendje normale, i ulur. Meqenëse flet duke luajtur dam kinez. Ah, okay, mua më duksi shah, më shumë drejtë. E quajnë Chinese Checkers kjo, okay. po është dam kinez, pak a shumë. Okej. Dhe është për pak yeshil këtu, me pak. Është vetëm po bëj sin me celular, po gjithsesi, ti duhet të jesh i lumtur. Duhet shumë i lumtur. Ja ka ritur. Vjen asgjë nga mesja poshtë o iri. Po mjafton të kaloj vetëm 20 sekonda, kam përshtypjen se nuk ndjen më. E bukur alim do të jesh ky ti jep në një nga ata gjysmë burrat jeska fare këmbë ka, kam përqëndrohesh edhe kompjuterin <laughs> si ka të zhitur aty ai është oho oh, oh, jo se e ka marr e ka marr zyrtarisht titullin Ariu Polarit Ariu Polar par pa, ah. po ky to e ka bër për shpërqendrim normalisht që un mund të, të mund edhe jo ai ka marr uh, faktikisht pjesë në, tencionin... në gara të ndryshme ndaj uh, është rezistencë rezistencë ndaj tifosit edhe nuk dam mirë edhe, edhe edhe nuk do me rezistencë do me ditë për të ftohtin mirë përpara se të largohemi këtu për t'i dhënë organizatorëve frenat e programit në Femini në RFM mm, 24. Mm, Do të ndajmë me ju për mm. momentin zen për sot. Mhm. Mm Ky vjen nga Live Leak dhe është momenti kur uh, gruaja ka bash shortin me një grua tjetër oh, dhe rre. Rre të dashurën e burrit. I lumtë dorë ajo. Momenti zen për sot. Rre të mes po burri. Burria ka ndasur dëri. Dua të them as Me këtë thing we will learn. Ja të ndog. Kë ajhte në Brazil, më duket? Tash po të kapi grua. Apo s'ka ajo? Ajo është grua. Ajo është grua. Bravo Lori. Se me se me kam gjan kjo grua. Okej, ikim. Me çdo grua që mund të dorë. Oh, e holli jo. E holli në lumë. E më mirë. Pe martë lumit, thonë. Ë, mjaftën e këtë. A kjo e ke bën tinë ta? Të, a, e lash, e lash, nuk dua më. Super, Mirë, faleminderit shumë. Ikim. Orquesta or Jamini do të vijë me music do. box më ish tash, sot është i parëvi ose top klasifikimi American. Po hmm? American, po gojja fort mbajnë ato floktë gruave tëpe. Ajë të rishti zvarr. E po zvar... kishë kapur shumë flokare. Po të kapte një fille ndo kaputaj. Po bashkimi bën fushinë. Pam. Si më gaz i 15 metra zvarr. Cila që na e fundi për sot? Pressure nga Duran, Duran Në kërë për fem, në një që të gandë Ok, është mm. Jona me lajme të nëndjek Dhe me njërë pasaj, orë gësë të zaimi me Musicbox Čau Mërë pafë që më kalëfës i bëgur Mërë pafë që më kalëfës i bëgur in your face Dhe si që thamë fjallën pak më parë, unë kam shkruajtur uh, një kafsh në këtë letrën e bardhë Që Lori do detyrohet, me që e kamë me qërtë në të rastë, se nuk është ne, ja, ja. Po të ne pojim po nojmë E kamë me shumë dëshirë, që të bëjë si kjo kafsh dhe detyra juaj është pasi Lori të përpishet, ju të gjeni se këpo imitonë Cile kafsh po imitonë po imi po imi Lori pra 069 27 22 22, dërgonë me sashtë të uaj, me jitë një pakosat i apeletë pa, në Lori Pa tjetër i Ndërko, jiri zhvendosët nga mikrofoni saj, tek Lori pra Një mm. <gjit> <gjit> të qenë komentin Elim diri të qeni Jiri të tehe tek mikrofonis <gjit> A tëre Lori, le doje, merë kohon të ndër okay. Për gati të shpirë të rjesht Një moment luten Aha Ta e hanë dhe mbeso Jepi Gati Gati E mu Lori E mu Lori <laughs> më duket se Lore jo. Ako ma po përgatit atë Përgatit u Lore dini. Kemi një defekt mm. me mikrofon <coughs> <coughs> Hajde Lore <coughs> <coughs> Wow E meravillosa Wow, Lore Më befasovat E meravillosa Si më të nëzhesh atë tingu Si esh Lore Nërmë të mundus dhe gojës si... Apo wow. vjetë gjuak e qelëza Aha uh -huh. Dhe lëshgjen tingulli dhe dhe dhe më shumë nga hunda është mundar du ma sa A, a mund të bëshdin një? Edhe njëherë të luta -të. Wow Oh my <laughs> god <laughs> Një duar <laughs> të rukitjeve të për lorë Një talent Një talentit shmëndur du të Lorë je jesh dhe konë shumë lorë Nuk di më -ke, ke emocionuar në të moment <laughs> wow. Nuk e beso ja e që Një duar të rukitjeve të për lorë Wow. Oh my god. Ai seriozisht e serio oh kam marr. Oh god, god. Lori, faleminderit. <laughs> e ku ma gjet rrofsh që më çëlloj kë kafshë. Mirë se, kam... se nesër do provojmë një tjetër. Dhe <laughs> bëj shpesh në shqip kur nxefëm. Po dëgjuar këtë zhurmë. Pra nëse Lori e vrikoset, bën pikërisht të tingull? <laughs> wow, Lori. Dhe <laughs> dëgohet deri te shtëpia ime, ha? <laughs> <laughs> Mos kemi <apë>. lafë. <laughs> 069207222 Doride tani ndodhem çdo so, uh, dori. Lutem. Ja po torbua Lori. <laughs> This is Club FM. 100.4. Ona dije Altini ti ke marr job. Jo, ires ka marr. Jo për këtë vit flas, <laughs> në vitet e kaluara ke marr një herë, më duket? Po ka marr një herë. Po. Një herë, kaç pak? Po më duket se po, vetëm një herë, nuk e di. Me gjithë ato, uh, mund të marrë është gjobë kur ti thujen regullat, por në Britanin e madhe, një grua 25 vjeqare, nën uh, e divorcuar me një fmi, ka marrë gjobë një mënyrë tepër të cudicma. Ajo, uh, ka vendosur, ishte e uritur, si të sholëta herë pasërë në klubin e mëgjesit, dhe olëta unë e di që ti e thujen urin duke ngronë banana në mëgjesë. Po i ri po. po më nje mirë. Një. <laughs> të njeh shumë mirë në këtë pjesë, edhe 45 vjeçaria me emrin Elsa Harris, uh, është ndier e uritur dhe ka ndaluar makinën dhe ka filluar të të haj banane. Ka vlerë disa dhe po, ishte duke ngrënë sepse ndihej e uritur në ato momente. Kan këto çunat që festojnë semafori. Po, më do s'ta dhe në Britanin <laughs> e ma dhe shesin të ksemafori, nuk e diktu pies Me i gjitha të, qëfar e bënd të cuditsh me historin është që një polis që ishte duke kaluar E ka, ndal ka ndaluar makinën e ti, ka par zonjën duke ngrën banane Dhe i ka vendosur një gjop prej 100 euro Po përse? Sepse, akuzër që a i thot është se Pohant uh, e banane panik. dhe nuk i kishte duar cënë në timonë edhe pse ajo nuk ishte duke ngarë makinën e saj, a i e ka partarë syveshme që sielja e 25 vjeqares nuk ishte normali në makinën e saj, dhe i ka vendosur gjobën për 100 euro. O, oh, këtë farë dhe këtë? Êshtë mërzitur, i është zakonisht 25 vjeqarja dhe historia, pas e ajo vendosi mos të paguaj gjobën, që polici vendosi, ka përfunduar në gjyqë dhe nuk e ka fituar do të qështjen. Përveç gjobës 100 euro, ta nja jo duhe gjyqës. të paguaj edhe 125 euro të tj <laughs> Po jo, jo, policia gjithmonë drejt, avokati se avokati është është i tjetër, por gjykata e ka dënuar atë me 145 euro dhe madje i ka hequr edhe 3 pikë nga Ot, patenta kisva. e saj. O, oh, kot fare tani. 45 vjeçaria ka thonë jam shumë shumë e zemëruar pasi konsiderohem njësoj sikur të kem bër krim apo sikur kam shtypur dikën me makinë, ndërkohë që un kisha parkuar dhe po haja banane në rehatin tim. Po polici qorrishtë nuk e pa këtë gjë.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 <tështë> banane, nuk është banane normali shumës, dhe, Se lorin, në që të duke të normali në banane, të kjo banane Nuk janë banane, nuk janë e në kjo banane Jamat, të është e manë Jamat, të është e manë Jamat, të është e manë dhe shumë Afrika. <laughs> Banana Afrika, vëllonë <bërgjore. laughs> Dhe për këta është e kamarë gjobë, thot, jo? Po, për këta është <laughs> Bënë vaki, ku i djetë Altini, falem derit për këtë këmë Jësë flek, majzama, shë si banane Të është <laughs> <laughs> Po, por kur e zvesh, mund të ashtë dhe gjobë, kështë kini kujtësë e rës tjetër. This is Club FM. Orë, shë 9,8 e 37 minuta. Ja irë një sekundë, kam edhe të vidën tu, ja një minutë i lutën. A mund të ashtë një vërë në vërë një lutën? A mund të ashtë një lëtën? A mund të ashtë një lëtën? Me të ashtë një se ja dhe të avullinën e nga lëvizur. A mund të ashtë një vërë. A të ashtë E sigurosh mbarojmë. Kamë dy herë tjera, po ja, e vazhdo ti ndërkohë, po dëgjova mëstin. Jo, nuk mund të vazhdoj me ato lloj zhurme që ti bën, Eltini, kështu e ki kujdes, sepse mësh përqendrom dhe dua t'ju të rregoj një histori dashurie shumë shumë të lezetshme. Ah, oh. kështu që dua pak vëmendje nga ana jote, muzikore të paktën. Patjetër. Sepse bëhet fjalë për një burr 93 vjeçar, po ç'i çbëri sot? Norwood Thomas. Mhm. Mm është veteran i Luftës së Dytë botërore, Olta. Po. Dhe pas 70 vjetësh ka arritur që nëpërmjet internetit të rigjej ish të dashurën e tij në kohën e luftës. Nuk po, ishte sakëm, është e, kur ishte lufta e dytë? Po, të dy sakëm, tani kanë probleme shëndetësore, kuptohet se ai është 93 vjeç në Altini. Altini i e bëri pa përmbajtshëm. Prap, ata janë dashuruar gjatë kohës së luftës, janë nhur. Mm -hmm. Në fushë betejdu Janë darë pasi luftë të mbaroj Gjithë se cili shkoj në rrugën e ti Ajo jeton në Australi Ndërko që aji Jeton shumë largësaj Në Virginia Beach Sa vjeq është e dashura? Kjo është 93, ajo është 90 mm -hmm. Dhe pasi janë rigjetur në internet Kanë foldur në përmjet Skype-it Norwood ka vendosur Që ti bashkohet dashurisë të ti të jetës duke shkuar në Australië. O oh my god! Jësit <laughs> do të temi i sëri e trish dhe bukur, në fakt, se ata ka nga duar një vështërsiko gjatë madhe. Pra, ka nga duar një luft bashkojta. E vërtetështë. Dhe jo luft si këtë tonën tësot. Jo, e luft so, për au, e vërteti. E, dhe e ndarë, 70 vite më parë, Janë rigjetur tani. Tanë sa vjeç është 93 në 990 Altini di se ke mundin kur. Kan xhasa që të bëjnë një fëmijë pak. po, <gjë> <sypërishë, gjë> po, të paktë. Po, sigurisht. 95 ishte ajo atje. <gjë> ne mos bëjmë fëmijë pak të paktën ta shijojnë jetën për ai shkosa u kanë mbetur, a, të dy bashk. Faleminderit për këtë, më krijove një gjendje drame tani komplet. The greatest radio personalities. The best music. The Funniest Shows This is Club FM Êshtë një pajisit do të shuë e unë për kënajsi, për qëjvë Bravo, jërë Ok, ka është okay, i vima 0619-2017-222 Dërgonë mesajtë mm, uaja Ta në kemi një moment shumë të veçanë në klubin e mëgjesit <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Me për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për Shumuri me për bebe. Shumuri me për ti. Për bebe ka frikë. Më vjen një dëshirë të fryjë ja, për bebe. Bebe ka është sigurt që nuk e fryndon, por torton ama ka kañi, dashuri të veçantë për tortat. Po, atë. Sigur është e sigurt që tortën do ta haj. Mm -hmm. Bravo është të matës e veqë Sa veqë u të matës e jeri? 12 vjetë <laughs> Shumë falim derit, jeni shumë të njerë U emocionovë a unë se kur kam mundit lindje sot. Normal Takëzoj <laughs> jeri Ashtu, derit. është edhe kur e ka i me bidit lindje Nuk kam mm. shumë emocionese ajo Nuk e ti që se si të kaplë <laughs> Po të shfarë bënë në këto rasolta Me që hape si tem të njerë si Mundojmë të mbaj vetën jeri mm. Edhe ka ishë Dhe si e mbaj vetën Tuk e është <laughs> të mbaj farët <laughs> 100.4. Atëre, fjala që ju, ju keni menduar është send? Jo. Jo. A është një gjë jo. tjetër? Jo. Jo. Është koncept? Jo jo. Ja. Jo. jo. jo. Është ndërtesë? Jo, jo. Absolutisht jo. Po mirë, a preket kjo gjë? Preket. Është pa dyshim. Jo, jo, është. Është, është, është në studio? Jo, nuk kemi në studio. Vishet? Jo, nuk është rrah. A kemi në shtëpi? Jo, jo. Në shtëpi. Tani sa dha mund të kem. Sa dha që mund të kem në shtëpi. Sa dha mund të kem, po. Janë me fat ato. Nga ne nuk ka asnjëri. Janë me fat ata që e kanë. Janë me fat ata që e kanë, po. Është fillon me p. Jo, patkua. Patkua, jo, jo pra, jo. Po nuk është, ai nuk ishte send apo jo. Nuk send jo. Jo, po. Është e butë. Është e butë. Është e butë. E butë mund të thotë deri. Është e butë. Nuk është. Është e butë tani bu dogu di Lori ka kave pjesa forta po janë më thatë e kanë çunat apo gocat kanë shumë ta kanë të dyja po të dyjin po, po këtë e blen apo ta vrojnë jo lir. nuk blet yeah. nuk blet deri atë është pjesë e trupit mm. jo, bon të njerëzit jo mund të themi është më shumë se sa është merret me trupin e njerëzit është shumë është një lloj skencë që merret me trupin e njerëzit jo nuk është skencëri nuk është skencë ata që kanë. Pra un kam këtë ja, jo, pra, gjëje? Jo. Jo, pra sketi oltan. As ti as ieri as asina, asina, asinga. Mund të jetë një sh. Kam ide fare. Një sh. Jo, jo, një shenjë. Jo, jo, një shenjë, jo. A fillon me s? Jo. Studim, studimi, jo. Po <laughs> jo pra jo. I <laughs> Lori u dhaq pak më parë një ndimojë jot madhe. Janë me fat ata që kanë. Merret me trupin e njeriu. Merret. Mm. Êshtë mm, një loj arti? Ja. ja Po me të vën trupin e njëri, jo të po është doh Doh Doh Doh Êshtë zanat, profesion Êshtë po, është profesion Êshtë profesion Êshtë profesion Êshtë profesion ja, Êtani, ollë të aethën, dryshe Uri. Jo Êhë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 Pra wow, fillon me doktor, jo kur je burka okay. ka doktor, po moja. <laughs> This is Club FM. 10.834 oh. minuta jeni me klubin e mëngjesit oh. në Club FM, ishin pikë katër dhe në ekranin e Club TV. Ne ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbar. Dhe me çka po flisim për zonjën që kishte 1000 mace në shpinën e saj, do ta ju rregoj diçka tjetër në lidhje uh, ë por jo me mace tani më, por me një dele, e cila kishte mbetur e izoluar buzmalit për ditë të tëra në këtë ditë shumë të ftohtë. Historia ndodh në Wales. Uh, ishën 800 metra mbi lartësi dhe çfarë ka ndodhur është që alpinistët kanë shkuar dhe kanë shpëtuar jetën pikërisht kësaj deleje e cila luftonte me të ftohtin dhe me, me lartësinë alpinistët <laughs> <Alpinistet laughs> i shkatuan <laughs> <njeden>, jetën edhe edhe hanë në bardhë po tani anke Por duhet tënë që ka ishën një pun shumë e vështirë Jo andashur shumë orë alpinistëve Një grup alpinistë të kanë pas me qatë nërën Po delja rëzik për atë <laughs> rësue Vajduk dhe raqilartë për çfarë arsye, që po, do, do të shihterin edhe <laughs> edhe ka shpëtuar. Një mënyrë erratisjeje, mm -hmm. duket sikur sa e mirë që është. O zot, sa e mirë është. Është skreta, jo së gjëna. O oh, sa njom duket të dinë. Por që ka histori kaq të mira, që njerëzit mund të rrezikojnë edhe jetën e tyre, se duheton që temperaturat janë shumë të ulta, uh, edhe mali me sane në në rësht, sa ne shohim mberen këto iri. Është shumë të, të, të pishëta edhe ndalja. Koncentron. <laughs> Shpresë, kujtimin e ndëroron po zakonin oh, sa arro. Po ja, tani po e po i paroj delen. Po rrip. Ja, si është, po i heqje sepse e kam vendosur brenda një çante, pastaj e, e, po e, si. e kam marr nga 800 metra. Kjo kjo është show. Këtë e kanë bërë thjesht filmin për ta hedhur në YouTube. Uh -huh. Gjithsesi duam kafe. Kjo dele shetetar. ka përfunduar në gojën e alpinistëve. <laughs> <laughs> alpinis, Mirun, Altinë dua të besoj që ajo dele është shumë mirë, e ata e kanë shkëtuar dhe, dhe dua të jetojë në këtë lloj bote, falem. Do ta ta besoj që është pjekur kishte njëherë wow. Edhe në helm madje. Është shisme the greatest radio personalities the best music the funniest shows this is club fm catal oh, martin <laughs> në çast moment i delirit koza alle de poisson mirë uh, dua të të rregoj për një studim që është bërë kohët e kohë fundit e përfshihet vaj i peshkut ju jo e dini ç'vaj i peshkut ka mega, mega, mega 3 mega mm 3 uhm dhe është shumë i mirë për shëndetin pasi tani na na Altin, <gjithi> se mbyllat dhe filloj sërë ishtë Altin e shte vrikoso rëndë Nuk e di, këtë ta rullina do në thënë Jepi jeri Ju e dini që përdorimi i vaj të peshkut Redukton së mundjet e zemrës, kanceri, depresjonit po, e ka të tjere Por, si pas një studimi të fundi që është kryer në Izrael Omega 3 që përmban vaji i peshkut, përveç të gjitha të mirave që ne i dim, ndihmon edhe njerëzit për të lënë cigaren. Oh. Nuk e di a këtë, dhe më duk shumë interesante, sepse duham pirsit mund të heqin dorë nga ky ves vetëm duke konsumuar vaj peshku. <laughs> Altini i <laughs> e bëri padurush. <laughs> Iri është vida e fundit. Iri është vida e fundit për këtë javë. <laughs> a më leta mbylli, ha, prit. Altini. <laughs> ja një më. Omega trendi mëm për cigare. Po, vazhdon. Lori në. U, e di që ti je interesuar nuk, në maksimum për këto. Nuk e di nëse ti ke konsumuar vaj peshku? I vogël po. Pa, Pastaj jo, më thanë se ka alergji. Jo tani. Ah, tani e ke hequr. Do ta kuptosh se do të thonë Lori kur ke shën i vogël ti konsumon vaj, nuk e pir cigare. Je vajën jo, peshku. Jo, jam helmuar, jam elmuar një herë me vaj peshku i vogël dhe prandaj ja, kam trauma. Po gjithsesi, çogë mund ta has. Lori hoqi dorë nga vaj peshku dhe filloi cigaret. Po. Nabaj, nabaj, nabaj, Por po, unë them që duhet të bëjmë një eksperiment të vogël. Unë marr peshku mund ta shtrydhim derisa të nxjerrë vaj. Ja në kapsulatin mësu <laughs> <laughs> <laughs> sheca, po është më e thjeshtë. Ka gri. Për një muaj rreth Lore, du un dua të më japësh fjalën se ti duhet ta provosh këtë gjë. Për një muaj duhet Për... të marrësh një kokër vaj peshku në ditë dhe thuhet që do ulësh konsumimin e cigarez me 11%. Paktën, nga studimet që kanë bërë këta në Izrael kësu ka rezultuar, pasi thuhet që pirja e duhanit ul nivelin e acideve yndyrore në tru, sidomos ato të, të omega 3. Në momentin që ti e konsumon omega 3, atëherë ky nivel rritet dhe ti konsumon më pak cigare. Ju jë lëriti duhet ta provosh dhe ta thuash nëse ky studim është i vlefshëm apo jo. Ja? Do të provoj. Duke filluar që nga po, e hënë. Po këto hona. ku mundi gjeni? Ku gjen vajpesh? Vaj vaj vaj po me gjithë anëj gjeni në farmaci apo programatik. Apo shitën në rrugëve, të dashin të damojam kokë, kokë. Rrugëve jo. Po e kanë vërtet. Janë drogës ato lërit. Mosin e trot. Ato janë kapsula, sepse dikur lëri ka të drejtë, dikur nuk ka pasu kapsula, edhe ka shumë paketë shpifur, duhet thën. Por tani është më më e lehtë për ta marrë. <shap> e te hënu, te filoi, te që i Lori të hëndën dhe filloj të konsumoj Janë se do nga përra që jam blumët bardh, abe Jo, ja janë jo jan, jan, jan transparent Janë transparent Altini, a do përdoj ti? Tani <shap> nga shpigu pak që se kjo kam kapsula e reqë Si <shap> baj përru në ta Po që një knasho, <shap> oh, <je>, Altini, si ndi esh pas pjeri së tyre Tre orë jam shumë mirë oka, pasaj më kap këputje O, oh, sa gjënafi Altini duhet në droshti lache <shap> këpyrë të gabuara Kam kem fitues për të dhënë përpara se të largohemi? Po po, kemi mm -hmm. Albin që ka thënë kopertina 369 i barabartë. Bravo. 6, 9, ka partonin, pra, është <laughs> saktë. E dhe do ta çojmë tek Magic Fork të fundjavë, ndërkohë Liza në botën e çuditrave është i fundit, Laureta do fitoj dy bileta për në teatrin Krytim Spahi Vogli për shfaqjen gënjeshtër pas gënjeshtrës. Okej, okay. kemëm fitues apo jo. kemi zonë gjithë? Mirë, unë përpara se të largohemi dua të bëj një pyetje, po shumë të shpejt përgjigjem nga ju, duke qenë se është shumë ftohtë. Merrni masa paraprake për tu ngrohur? Metalil Hot. Trëngojmë sh Metalil me Hot Lori, përdori Lori, nuk thash kur je me grip, thash kur i kërkë teatrin. Shtrangoheni me, njëri tjetrin. E me pa, njëri tjetrin pa, fort. Edhe ti altini këtë bën duken. Po edhe unë këtë bëj, domethënë. Lori, edhe ti bashkohesh grupe që Pat, trupat përcjellin temperaturën, kështu që unë zgjedh kem një marr një trup domethënë. Bashkohesh traja ndonjë. Grupa afroi. Bën fizikulturë. Bën fizikulturë Lori, mirë. Pse ju pyta unë, sepse do të ambyllë ministeri shumë shkurt, bëjtë si fjallë për Gjim dhe Susan, uh, jam bure groa dhe meren uh, punojnë të dy në një qëndër për rikuperimin e kafshëve, dhe aty ka kafshë të ndryshme, por duke qënë se Gjim ka pasur shumë mftot uh, dhe ka qënë i lodhën nga puna, vendosi, që të ngroa të një mënyrë te për interesante. Gjini. U shtri mm. në kashtë së bashku me dy arusha, o, ku njëra kri. për tyre është vetëm 680 kg pogutohet që nuk janë të rrezikshme sepse ata kujdesen për ditë, por që po nëse duket i has jua të nesëm këy erë. Oh. Kishë parë ëndrat e saj. Nuk e <tijer. laughs> si, si di. Unë duksi yllëna rudi ka për. Se këy arusha duket e frikshme. Po <laughs> <laughs> ai ishte lodhur shumë, dihej kishte ftohtë, kështu që sa më mirë po ri këtu ngrohtë, ngrohtë dhe voj kaloj dhe po, po jo, marrësi. Si dhe <laughs> <si> e <dhe> mirë është. <laughs> ne ju urojmë një fundjavë sa më të bukur si, dhe të mbar. Si, si, ju lutem se fundjavës. Do ta thye patjetër? Po po po lutem. Do shihemi të hannan.